FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 20, VERSETUL 36 După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei. După orice lucrare, după orice stare de vorbă, e bine, numai așa e bine, să se încheie cu rugăciune. Rugăciunea curățește și desăvârșește ceea ce s-a făcut înainte. Orice rugăciune făcută cu credință umple sufletul de putere și lumină și îl pregătește de muncă și de luptă. Fără muncă nu se creează valori. În viața duhovnicească, rugăciunea este o muncă a sufletului. Prin această muncă se lucrează la mântuirea sufletelor. Rugăciunea este o deschidere spre Dumnezeu și o apropiere de semeni. În orice împrejurare prin care trecem, rugăciunea e de mare trebuință. Zice preotul Iosif Trifa, cu nimic nu putem ține așa de mult aprins focul cel ceresc din noi decât cu ajutorul rugăciunii. Pentru a arunca grijile asupra lui Dumnezeu, spune Spurgeon, avem nevoie de mâinile rugăciunii. Prin îngenunchiere, în rugăciune se întăresc picioarele duhovnicești ca să poată alerga mai bine pe calea cea nouă și vie. Îngenunchierea în rugăciune este o aplecare care înalță duhul omului credincios. După filozoful Lucian Blaga, rugăciunea este o capitulare și are dreptate. Dacă omul nu capitulează în fața lui Dumnezeu, nu poate deveni credincios cu adevărat, nu poate ajunge la nașterea din nou, la, la starea de copil al lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Apostolul Pavel cunoștea desăvârșit de bine puterea rugăciunii, de aceea, înainte de a se despărți de iubiții lui frați, au îngenunchiat cu toții și s-au rugat. Așa cum s-a spus, pentru rugăciune totdeauna este timpul potrivit, chiar și când credinciosul e grăbit. Bătăia coasei nu întârzie cositul, spune proverbul. În măsura în care viața noastră este o viață de rugăciune, dând mai mult timp rugăciunii, este o viață binecuvântată. Dacă în timpul unei lucrări mari și urgente facem pauze pentru rugăciune, lucrarea va fi terminată cu bine și la timp. Nu-i timp pierdut când îți bați coasa, ci o faci să taie mai bine și sporești la cosit. Rugăciunea e câștig de vreme și economie de puteri. Când te rogi, lucrezi cu puterea lui Dumnezeu și o cruți pe a ta. Adevăratul urmaș al Domnului Iisus Hristos este un om al rugăciunii, așa cum a fost și mântuitorul lui când a trăit pe pământ. Niciodată n-au pierdut cei care prin credință au stat mai mult timp în genunchiați în rugăciune. Prin zăpada meagră a minciunii, Pârtii facem cu cuvântul spânt, Calea bientii și-a înțelepciunii, S-o gătească omul pe pământ, mereu o adevăr din sufletul e cuvântul lui prin și lumină versetul 37 și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Tot ceea ce e cetluit cu lacrimi în viața slujitorului lui Dumnezeu poartă greutatea adevărului și a dragostei, poartă dovada lucrării harului lui Dumnezeu. Rugăciunea cu lacrimi care urmărește împlinirea voii lui Dumnezeu totdeauna este ascultată. Sfântul Pavel și-a încheiat rugăciunea într-o izbucnire de lacrimi cu toți cei de față. Prezbiterii din Efes, îngrijorat fiind de viitorul marelui lor învățător și părinte duhovnicesc, și-au plecat capul pe pieptul lui și-au plâns sărutându-l, întristați mai ales de cuvintele, că nu-i vor mai vedea fața. Sentimentele naturale ale oamenilor credincioși născuți din nou, când sunt călăuzite de Duhul Sfânt, întăresc Duhul lor și desăvârșesc legătura de dragoste dintre ei. În felul acesta slava lui Dumnezeu se mărește și împărăția lui propășește. Versetul 38 Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. Despărțirea, chiar și temporară, pentru cei ce se iubesc este grea. Dragostea vrea ca părțile să fie totdeauna împreună, dar dacă împrejurările o cer, atunci dragostea vrea ca măcar prin Duhul să fie unite părțile. Frații prezbiterii din Efes, care ardeau în dragostea Domnului Isus pentru scumpul lor învățător și părinte duhovnicesc, Marele Apostol Pavel, erau întristați și plângeau pe gâtul lui, căci se despărțeau pentru totdeauna de el în această viață pământească. O veche carte spune, chiar când cineva e în grădina casei tale, cei cărora le e drag sunt îngrijorați, închipuindu-și că ei s-ar putea întâmpla vreun rău cu cât mai vârtos când el se află în mijlocul unei păduri înfricoșate și pline de primejdii. Apostolul Pavel mergea în mijlocul celor care îl urau de moarte, dar Domnul era cu el ca să-i pecetluiască slujba cu cea mai frumoasă și veșnică cunună. Și l-au petrecut până la corabie. Să petrecem pe iubiții noștri până la corabie, adică până acolo unde se poate, să fim trupește cu ei până la ultimul pas, pe care îl putem face împreună. Aceasta e dragostea adevărată. Pașii dragostei nu se uită niciodată. Pașii până la corabie ai acestor frați din Efes au rămas scriși în Cartea Veșniciei. Iată că noi, și de astăzi, citim despre ei și ne înduioșăm, dar ne și întărim în credință. cuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata lui lucrare în care am fost cuprins și noi, împreună cu și noștri. Când ne-a gândiat mântuitorul, Sfântului cuvânt el ni Să ne fiem toate ajutorul În lucrarea harului curat. A, Dumnezeu, adevărul, să ne termine adevărul, iei tu. Capitolul 21, versetul 1 După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Kos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Iată un om pe care nu îl sperie nimic, care merge hotărât pe drumul său spre a săvârși lucrarea Domnului. Șovăiască cine o vrea, Marele Pavel trebuie să meargă înainte, folosind orice prilej de a vesti altora pe Hristos, de a încuraja pe frații fricoși și de a schimba locurile întunecoase în grădini ale Domnului. Doresc să fiu și eu ca acest neînfricat slujitor al lui Hristos. El era un om hotărât, nu șovăia între două păreri, avea o țintă lămurită înaintea lui. Vreau și eu ca inima mea să fie îndreptată numai spre Hristos, iar buzele mele să-L mărturisească numai pe El." Marele Apostol era plin de curaj, nimic nu l înspăimânta, nu se întreba dacă oamenii îl vor aplauda. Să am și eu această bărbăție care nu se lasă stăpânită de frică. Sfântul Pavel era și stăruitor, el mergea înainte prin greutăți, ne privind înapoi și neavând altă dorință decât lățirea împărăției lui Dumnezeu. Îmi trebuie și mie neîncetat acest har al stăruinței uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte să alerg spre țintă. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă. Armonia descurajează agenții morții. Acolo unde legătura frățească este o realitate, ispitele și păcatele de tot felul nu mai pot înainta. Dacă Marele Apostol stârnea ură în dușmanii săi împotriva sa, apoi în prietenii săi aprindea dragostea cea mai puternică. El a trebuit ca să se smulgă din brațele fraților prezbiteri din Efes ca să poată pleca în drumul lui. Putem crede că plânsul lor a continuat până ce el s-a suit pe corabie cu însoțitorii săi și până ce frații rămași pe țărm n-au mai putut vedea pânzele corabiei care au dispărut la orizont pe luciul apei. Prezbiterii din Efes s-au întors apoi cu inimile triste și apăsate, fără a mai putea nădăjdui la ajutorul bătrânului apostol de care simțeau că s-au despărțit pentru totdeauna. Am plecat pe apă. Câteva gânduri duhovnicești. Pentru ca să mergi spre ținta pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte, trebuie să te smulgi și din brațele cele mai plăcute ale dragostei frățești, unde nu ai de suferit și să înaintezi pe calea crucii până la Golgota. După ce te smulgi din mijlocul celor ce te iubesc, pleci pe apa adevărului crucii. Prin cruci ajungi apoi la toți frații, la marea și veșnică unitate a tuturor făpturilor lui Dumnezeu. Ne-am dus drept la Cos, întâlmăcire, adunare, mai înseamnă și speranță. A doua zi la Rodos, întâlmăcire, insula trandafirilor, adică prin cruce ajunge la bucuriile și desfătările cerești, unde nu mai sunt lacrimi și dureri. Și de acolo la patara, întâlmăcire lăsat liber. Capătul drumului Cruci este desăvârșită libertate în împărăția lui Dumnezeu. Încă un gând duhovnicesc. Viața noastră de creștini este o călătorie pe Marea Lumii spre ținta cea veșnică, Brațele Domnului Hristos ne țin mereu, chiar dacă avem impresia că ne-am smuls din ele, ca să facem lucrarea Evangheliei. În timpul călătoriei, cum s-a amintit, ajungem la cos, speranță. Noi avem a revenirii Domnului Hristos. Aceasta îmi viața noastră, căci ajungem la Rodos, trandafiri, trecem apoi la Patara, lăsat liber, eliberare, și ajungem la Fenicia, Purpură pentru haină împărătească, adică la tronul împărătesc împreună cu mirele nostru, împăratul împăraților. Să închidem băncile credinței și merit cuvântul să luăm prin zepada neagră ne necredinței. Mârtie să facem cât umblăm Adevărul de la Dumnezeu Adevărul să ne-Ltăm mere. E tu Hristos, E cuvântul Ii veșnic, Versetul 2 Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Ca să poată ajunge la țintă, Domnul pregătește toate mijloacele pentru slujitorul său. Lucrarea nu este a slujitorului, ci a stăpânului și el poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Corabia pe care a găsit-o apostolul Pavel era adusă acolo de puterea lui Dumnezeu. Ea trecea în Fenicia după planul lui Dumnezeu, iar vântul bătea în direcția hotărâtă de Dumnezeu pentru împlinirea voii sale. Ochiul credinței vede lucrul acesta și slăvește pe Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, dacă ne-am predat cu adevărat lui Dumnezeu, le pădați de noi înșine, El ne poartă pe brațele sale tot timpul și se folosește de noi în lucrarea sa acum știe El. Plecarea și oprirea noastră, deschiderea sau închiderea unei porți, loviturile sau mângâierile pe care le primim dintr-o parte sau din alta... Toate sunt hotărâte de Dumnezeu pentru binele nostru, pentru propășirea lucrării lui, pentru lauda slavei sale. Să credem lucrul acesta! Versetul 3. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în tir, unde avea să se descarce corabia. Apostolul Pavel împreună cu însoțitorii lui călătoreau spre ținta rânduită de Dumnezeu, iar popasurile erau și ele rânduite tot de Dumnezeu. Nimic nu era la întâmplare. Corabia a trecut pe lângă Cipru pentru că nu era nevoie să se oprească acolo. Apostolul Pavel își încheiase misiunea pentru Cipru. Ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos la Tir. Siria, în înseamnă ținut în alt sau țara de sus. Duhovnicește drumul adevăratului creștin este mereu spre țara de sus, chiar dacă, în timpul călătoriei, întâlnești și popasuri neplăcute. Tir înseamnă stâncă, chiar și în locurile tari, sămânța Evangheliei pătrunde și face ucenici. Să nim și să semănăm sămânța adevărului, căci cât de tare ar fi locul, tot se va găsi un colț din care vor ieși roade. Nimenea să nu se dreaptă pârtia noi s-o or și cine aleargă să găsească. De verul lui Cristosului, a de de la Dumnezeu, a de verul să ne sfârmeze. E Isus Hristos. E cuvântul lui Veșnic. Versetul 4. Acolo au găsit pe ucenici și au rămas șapte zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Corabia care ducea pe Apostolul Pavel s-a oprit în tir. Această oprire a fost rânduită de Dumnezeu pentru împlinirea planului său. În tir se afla o adunare creștină care se crede că a fost întemeiată de ucenicii Domnului Isus, plecați din Ierusalim, din pricina prigoanei dezlăntuite de iudei, în timpul căreia a fost ucis Ștefan. În acest oraș port, Apostolul Pavel și însoțitorii săi au fost găzduiți de ucenici timp de șapte zile. Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți, și pe gazde, și pe oaspeți, prin harul său revărsat asupra lor. Această stare fericită însă a fost întreruptă de sfatul fraților din Tir, care prin Duhul au zis lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Drumul crucii personale este neînțeles chiar și pentru credincioșii duhovnicești. Fiecare are crucea lui și dacă stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu poate greși. Faptul că Duhul Sfânt înștiințează deseori pe Sfântul Apostol Pavel că în Ierusalim îl așteptau mari suferințe ar putea fi socotit ca un îndemn să se lase de o astfel de călătorie. Și totuși lucrurile nu stau așa. În adevăr, după ce a stat în temniță la Ierusalim timp îndelungat, Marele Apostol nu și-a arătat niciodată părerea de rău că stăruise să vină acolo așa că Duhul Sfânt îi arătase ce are să-i se întâmple, nu pentru a-l întoarce înapoi de pe drumul lui, ci ca să-l pregătească pentru cele ce aveau să vină peste el. Să nu uităm că Duhul Sfânt se cheamă Mângâietorul. Gândul acesta trebuie să ne îmbărbăteze și să ne întărească în fața viitorului necunoscut. Poate că ne temem de suferințe sau de boli care ar putea să vină peste noi sau de patul morții care ne așteaptă pe toți. Să înlăturăm orice teamă căci Duhul Sfânt mângâie pe cel răscumpărat de Domnul Isus. Să mergem dar cu toată inima unde ne îndeamnă Duhul Sfânt, căci El ne călăuzește în tot ce este voia lui Dumnezeu și binele nostru. Să mai stăruim asupra acestui verset. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. În capitolul 20, versetul 23 zice... Și acum iată că împins de Duhul mă sui la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. În versetul acesta, ucenicii prin Duhul opreau pe Pavel să se suie la Ierusalim. O fi oare aici vreo nepotrivire? În general se susține că ar fi vorba de Duhul lui Pavel care îl împingea să meargă la Ierusalim și de Duhul ucenicilor care îl îndemneau să nu se ducă. Adevărul este că Marele Apostol umbla călăuzit de Duhul Sfânt și nu de Duhul Lui, iar Duhul Sfânt nu l-a oprit de la această călătorie, ci doar l-a înștiințat că va avea de suferit. Trebuie să facem deosebire între înștiințare și oprire. Frații care opreau pe Sfântul Apostol Pavel să se suie la Ierusalim, făceau lucrul acesta împinși de o dragoste aprinsă față de el, întrucât Duhul le spunea că nu o să-i mai vadă fața, dar în planul lui Dumnezeu, era prevăzută această călătorie. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, care nu poate greși, iar sentimentele noastre, oricât de frumoase ar fi, trebuie supuse Duhului Sfânt. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 20, versetul 36, până la capitolul 21, versetul 4. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie.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 să nu se suie la Ierusalim. Cântăm cântarea, prin zăpada neagră a minciunii, pârtii facem cu cuvântul sfânt. Prin da neagră a minciunii, Pârtii facem cu cuvântul tâi, Calea vieții și-a înțelepciunii, S-o omul pe pământ. Adel E Hristos, e cuvintul și Când ne a Mântuitorul, Sfântul lui cuvânt ni-l să ne fiem toate ajutorul în lucrarea harului curat. A de la Dumnezeu. mamere o de verbo ye și ne pe te facem câtumblă A devă de la Dumnezeu A devă de Că-mi mereu Adevărul E Iisus Hristus E cuvântul Ii veșnil Încii luminii Nimeni să nu se poți ciacă, dreaptă pârtii a doi socroi, oră și cine alea de a adevărul lui Hristotru De la Dumnezeu, adevărul, să-L înălțăm mereu, adevărul, e Iisus Hristos, e Cuvântul Iisus with <laughs>